O ochi mare, să fim poporul minunat, al lui Dumnezeu și slavă sovestim oriunde ne întrețeagă, laudăm și mulțumim, Dumnezeu lui sublime, el nițată și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va anunță aducerea programului I061 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Tematica programelor noastre de radio, este studierea Cuvântului Lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, ajutați de un mănânc de cugetări și meditații, întocmite de preotul Niculiță, sub îndrumarea Duhului Cel Sfânt al Lui Dumnezeu. Studiul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu versetul 21 din Evanghelia lui Ioan de la capitolul 5, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă, de a mai parcurge un fragment din lucrarea din conferința pe care a ținut-o un credincios în Germania, în anul 1988, cu tematica radioteleviziunea în viața creștinului român. Alături de cele ce s-au spus, adăugăm următorul paragraf care l-avem destinat pentru dumneavoastră iubiți ascultători cu ocazia lecțiunii de astăzi. Nu pretind că pot prezenta toate punctele de vedere, dar doresc să numesc cel puțin unele din ele, pentru a vă îndemna să cercetați voi înși vă, voi singuri să cercetați scriptura. Altceva, de fapt, nici nu ne poate ajuta mai departe în afară de scriptură. Când în urmă cu aproximativ 40 de ani a apărut televiziunea, s-a știut că este o moștenire a cinematografului, astfel încât mulți creștini credincioși refuzau din instinct. Dar acest lucru n-a rămas așa. Între timp, mijloacele de comunicare în masă au găsit ecou și printre creștini, iar cei care nu aveau televizor erau considerați ca fiind extremiști. Trebuie să ne întrebăm cum s-a ajuns la schimbarea poziției. Deci, la început era refuzat total de toți, iar acum, cei care refuză sunt socotiți extremiști. Cum se poate asta? Cum s-a ajuns la această schimbare? Există două explicații posibile. Una... Temerile de la început privind televiziunea au fost exagerate și fără temei. Aceasta ar fi o explicație. A doua, normele noastre creștine s-au depărtat așa de mult de cele Dumnezești, încât astăzi televiziunea este tolerată în cercuri largi. Nu doresc să spun care explicația ar fi cea mai potrivită și nici nu aș vrea să o sândesc pe nimeni. Rog însă pe fiecare în parte să se preocupe foarte serios de această problemă. Acum... Privind pe creștini, fără să avem gândul de judecată, vom deosebi următoarele grupe. Sunt creștini care au o conștiință curată și privesc la televizor. Sunt creștini care au o conștiință încărcată și privesc la televizor. Sunt creștini care ar privi cu plăcere la televizor, dar din cauza fraților nu îndrăznesc să o facă. Sunt creștini care ar privi cu plăcere la televizor, dar din dragoste pentru Dumnezeu nu o fac. Sunt creștini care nu au nevoie de televizor și sunt creștini care, datorită uneia din ultimile trei motive, nu mai privesc la televizor. În definitiv, de ce ne punem astfel de probleme? Pentru simplu motiv că televizorul, cu toți cei 40 de ani ai săi de existență, ne pune în fața unei hotărâri personale. Te rog să-ți cercetezi drumul hotărârii tale. Toți trebuie... Să ne clarificăm personal starea înaintea Domnului. Ce lucru este televizorul și cum trebuie noi, ca și credincioși, ce, să le apreciem? Și lumea are grijurile ei în privința televiziunii. Medici, criminologi, psihologi, sociologi, profesori, politicieni, toți aceștia sunt preocupați de problemele create de programele transmisie la televiziune. Noi creștinii să ne întrebăm înainte de toate, ce influență spirituală are televiziunea asupra noastră? Să răspundem acum la această întrebare. Influența programelor de televiziune se răsprânge asupra a două grupuri de oameni cu interese diferite. Prima grupă cuprinde oamenii care alcătuiesc și emit programele. Mijloacele de comunicare le conferă acestora o putere necunoscută care la rândul ei acționează asupra sufletelor telespectatorilor. O a doua grupă este aceea a telespectatorilor, consumatorii de televiziune, cărora li se oferă belșug de distracții și informații la un nivel maxim de plăcere. Aceasta ne arată clar de ce s-a dezvoltat așa de mult televiziunea și de ce a căpătat o poziție atât de hotărătoare în viața de toate zilele a unei generații. Aici închei comentariu făcut de fratele acela din Germania, comentariu căruia îi asociez o spusă a unui mare predicator din America, cu privire la influența televiziunii în viața națiunii americane. Era în anul 1986, când, aflându-mă în orașul Springfield, al statului Missouri, undeva prin aproximativ centrul Statelor Unite, ascultând la postul de radio pe un predicator vestit, era pe atunci decan de facultate, pe nume Dr. W. Daul, a spus așa Cel mai mare blestem pe care Dumnezeu l-a îngăduit asupra Americii este... Televiziune. În adins am remarcat, iubiți ascultători, poziția dumnealui socială era decan de facultate, deci nu era un și cine, era un om cu implicații în societatea americană și deci competent să spună ceea ce a spus. În ce mă privește, așa cum vom avea și textul lecției de astăzi, Domnul Iisus spune, tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Și în ce mă privește, zic, eu întreb, Poți să spui că lucrezi în via Domnului pentru aducerea sufletelor la Dumnezeu, pentru scăparea lor din iadul cel veșnic, în timp ce stai la televizor? Gândește-te și răspundeți singur. Tată Ceresc, mulțumim pentru toate îndemnurile pe care ne le dai și prin care cauți să trezești în noi adevărul cu privire la viața noastră, la rostul nostru pe pământ și adevărul cu privire la chemarea pe care ne-ai făcut-o. Bine, cuvintează, te rugăm ascultarea mesajului cu un duh de trezire la acest adevăr. Amin. Oare nu îți va să cel drag merge în chin? și tu, de Isus, nu i-ai spus? Dar să știi, în marea zi, El te va. Despre Iisus Nimeni nu mi-a spus de Iisus Nimeni nu mi-a spus de Iisus Iatâția eu i-am întâlnit, dar nu mi-au spus pindu ne acum, iubiți ascultători, de textul lecțiunii noastre de astăzi, am anunțat că se află începând cu versetul 21 din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 5, verset pe care îl citesc, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Versetul sună în felul următor. În adevăr, după cum tatăl înviază morții și le dă viața, tot așa și fiul dă viața cui vrea. Textul acesta este parte dintr-o discuție pe care a avut-o Domnul Isus cu iudeii, cu ocazia vindecării slăbănogului care zăcea timp de 38 de ani pe malurile leacului betezda, așteptând posibilitatea de a fi vindecat. Domnul Iisus i-a adus vindecarea, iudeii căutau să-L omoare pe Domnul Isus din pricina aceasta. Ce nebunie mare! Să omori un om pentru că a făcut un bine unui biet slăbănog care zăcea de 38 de ani bolnav. Dar acesta este satana, acesta este Duhul Luciferic, acesta este Duhul care animă cultele religioase care se bat și se dușmănesc între ele. Domnul Iisus a venit pe pământ ca să dea viață, nu să-mi temeieze o religie. Religii are lumea destule care se războiesc și se bat între ele. Câte războaie sângeroase n-a cunoscut trista istorie a omenirii, și toate acestea care au fost, cele, vorbind despre cele cu temă religioasă, în numele a care a venit să aducă viață. Consider că nu există un cuvânt, un calificativ suficient de expresiv în limbajul omenesc care să încadreze această atitudine extraordinară. În numele celui care a venit să dea viață, tu iei viața Atâtor mii și zeci de mii de oameni, lași orfani, lași văduve, lași infirmi și bolnavi, în numele acelui care a venit să-i vindece și care a venit să le dea un rost și o viață fericită aici pe pământ. Cine altul decât satana poate fi motorul tuturor acestor religii care se bat și se războiesc între ele și Trist, dar și astăzi războiul acesta între religii continuă. Nu-i decât dovadă limpede și clară, de netăgăduit, că Duhul care le mână este Duhul morții, Duhul lui Satan. Urmașii ai lui Hristos, adevărați, sunt numai cei care au viață din Hristos, viața lui, felul lui de-a fi, și care dau viață, adică duc sufletele la izvorul vieții. Duc sufletele la izvorul dragostei, al bucuriei, al prieteniei între oameni, al iertării, nici de cum al urii și al dușmăniei între oameni. Domnul Isus, deci spune aici, în adevăr, după cum Tatăl înviează morții și le dă viață. Cum poate ajunge cineva să învieze din moartea păcatului? Numai prin auzirea și ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum vedem la Roman 10 cu 17. Cine aude cuvântul lui Dumnezeu și-l ascultă, înviază din morți și începe o viață nouă, necunoscută până în clipa învierii. După înviere, urmează toate celelalte, văz duhovnicesc, auz duhovnicesc, pipăit duhovnicesc, gust duhovnicesc și miros duhovnicesc. Învierea din moartea păcatului este tot una cu din nou. Când zici una... Înțelegi și pe cealaltă. Unii tâlcuitori al Scripturilor spun că n-ar fi chiar la fel una cu cealaltă. E o părere. Deci, prima lucrare pe care o face Dumnezeu în omul mort în păcat este învierea Lui. Această lucrare a dat-o Fiului Său, Isus Hristos, să o facă, iar Domnul Isus o face împreună cu toți urmașii Lui. Toți cei câți am fost născuți din nou, înviați din moartea păcatului, prin sămânța cuvântului Lui Dumnezeu, avem marea datorie să mărturisim acest cuvânt și altor morți în păcat, ca și ei să poată învia. Toți cei care am fost aprinși de focul dragostei Lui Dumnezeu, de focul vieții veșnice, suntem foc la rândul nostru și focul arde și mistuie. Asta e lucrarea lui. Dovadă că ești născut din focul lui Hristos, este că tu însuți arzi ca și Hristos și nu poți să faci altceva decât să duci în continuare și să aprinși și pe alții pentru el. În adevăr, după cum tatăl viață morții și le dă viață, tot așa și fiul dă viață cui vrea. Și cui vrea fiul să dea viață? Răspunsul este simplu. Oricui vrea să o primească, adică aceluia care ascultă cuvintele lui și crede în cel ce l-a trimis, cum se va arăta la versetul 24 în continuare. Dacă voiește cineva să vină după mine, zicea Domnul Isus cu altă ocazie, sau vrei să te faci sănătos? Sau dacă însetează cineva să vină la mine și să bea? Deci aceștia sunt cei cărora fiul vrea să le dea viață, tuturor acelor la care vor să o primească. Fiul dă viață cui vrea să o primească prin credință. Și eu, dacă sunt fiul de Dumnezeu, prin tot ce trăiesc, trebuie să dau celor din jur viață nouă, adică să conduc spre viața din Dumnezeu, pe, spre izborul vieții, pe toți cei din jurul meu, prin felul meu de trăire și de comportare. Aceasta este chemarea mea pe pământ. Nu numai o învățătură, ci viață, model de trai. Iată ce trebuie să dau eu semenilor mei. Numai adevărul care este întrupat într-o viață, adică în trăire practică, acela are putere de viață, de trezire la viață. Cum am mai spus și altădată, copiii nu sunt atât de mult ceea ce le spunem noi, cât ceea ce suntem noi. Aceea are cea mai mare influență în viața copiilor și anume ceea ce sunt părinții. Aviz părinților, atenție părinți, noi, cei care avem copii, suntem predicatori în casele noastre, nu numai două ore dimineața-duminică, două ore duminică după masă și o oră miercuri sau joi, ci suntem predicatori timp de 24 de ore din 24, vrem sau nu vrem, ne place sau nu ne place. Iar copiii noștri sunt cei care sunt exact ce suntem noi acasă, nu ce spunem la adunare sau cu alte ocazii și nici ce le spunem lor. Ce le spunem lor are puțină valoare, ceea ce este important este ceea ce suntem. În versetul 22 de la Evanghelia după ea în capitolul 5, Domnul Iisus continuă discuția și spune Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Citim în această Sfântă Evanghelie despre două mari lucrări pe care le face Domnul Isus și anume Învierea și a doua, judecata. Judecata este mai puțin plăcută decât învierea, dar este tot atât de necesară. De ce trebuie să fie judecat omul? Răspunsul este simplu, pentru că el a călcat dreptatea lui Dumnezeu, a păgubit sfânta împărăție a dreptății sale prin păcatul neascultării față de cuvântul său. Prin păcatul neascultării, Adam, primul om, a devenit vrăjmașul lui Dumnezeu și toți urmașii săi împărtășesc starea lui. După legile dreptății sale, Dumnezeu trebuia să pedepsească pe om cu nimicirea, cu o despărțire veșnică de fața lui. În dragostea lui însă a găsit un mijloc desăvârșit de mântuirea omului păcătos și anume, Fiul său, Isus Hristos. Pe El ne-l-a dat ca mântuitor. Prin faptul că Domnul Isus a luat asupra sa toată vina omului, judecata lui Dumnezeu a căzut peste El. Pe crucea de pe Golgota, în suferințele cele mai mari, El, cel nevinovat, a murit pentru noi care suntem adevărați vinovați. Dreptatea lui Dumnezeu a lovit din plin asupra lui și din plin a fost satisfăcută. Păcatul nostru a fost ispășit. Poziția noastră de vrăjmaș ai lui Dumnezeu a fost eradicată, a fost schimbată printr-o nouă poziție și anume copii ai lui Dumnezeu, dacă primim prin credință ceea ce a săvârșit Domnul sus pe cruce pentru noi. Dreptul acesta de copii ai lui Dumnezeu, Domnul l-a câștigat pentru toți Oamenii, pentru toți cei care descind din Adam. Însă, dreptul acesta îl au numai acei care îl primesc. El ni l-a dat, ni-l oferă în dar, ne respectă totalmente voința noastră și dacă vrem să îl luăm, îl avem. Dacă îl refuzăm, nu-l avem și atunci totul cade peste noi. În felul acesta, stând lucrurile, în parte, zis, pentru Dumnezeu, judecata este o lucrare săvârșită. El nu pedepsește de două ori aceeași vină. Dacă noi, așa cum s-a arătat, primim prin credință jertfa Domnului Isus, nu mai venim la judecată, căci a fost judecat El în locul nostru. Dar dacă nu credem și nu vrem să primim ceea ce a făcut Domnul Isus pentru noi, atunci păcatul rămâne asupra noastră și trebuie să dăm noi socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu judecă în primul rând ceea ce suntem și nu ceea ce facem. Judecă starea Duhului nostru, poziția mai întâi și apoi faptele sufletului nostru. Dacă noi avem poziția de copii ai lui Dumnezeu și nu de vrăjmași ai săi, el nu ne mai judecă, ci toată judecata a dat-o fiului care a fost judecat în locul nostru. Fiul ne judecă astăzi faptele noastre pe care le săvârșim din starea, din poziția pe care a încăpătat-o, Copii ai lui Dumnezeu, nu vrăjmași ai lui. Orice alunecare în alergarea noastră spre țintă, spre desăvârșire, este judecată de Domnul Isus prin a lui și prin mijloacele sale de îndreptare, prin duhul pocăinței care îl pune în noi ca să ne mărturisim păcatul și astfel să fim curățiți prin sângele său ca să nu mai venim la judecata de apoi. Domnul Iisus a pus în noi un duh de judecată, adică să ne judecăm noi pe noi înșine, ori de câte ori să vârșim vreo faptă necugetată. La 1 Corinteni, Pavel ne spune, dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. O, ce mare este Harul lui Dumnezeu adus prin Fiul său Iisus Hristos. Chiar și judecata pe care El, Mântuitorul nostru, ne-o face, este judecată de îndreptare nu de condamnare, așa după cum noi judecăm pe copiii noștri ori de câte ori se abat de la ascultarea față de noi, dar nici prin cap nu ne trece să-i judecăm ca să-i despiem, să-i alungăm de la fața noastră, ci din potrivă. Noi îi judecăm ca să ne apropiem mai mult de noi și îi judecăm ca pe copii ai noștri, nu ca pe niște străini, ca pe niște hoți, ca pe niște răufăcători. Tot așa și Domnul Isus ne judecă, după ce am crezut în El, umblarea noastră, dar ne judecă spre îndreptare pentru binele nostru. Cât de mult avem noi de învățat de aici? Încă un gând. Domnul Iisus, fiindcă a fost judecat și a fost judecat de oameni atât de nedrept și de aspru, poate să ne judece în adevăr cu milă spre îndreptarea noastră. El știe ce înseamnă judecata pentru că el însuși a fost judecat. Judecători adevărați sunt numai cei care au fost judecați și au suferit o condamnare. Ei înțeleg cel mai bine pe cei care stau în fața judecății. Toată judecata a dat-o fiului. De câte păcate și pagube duhovnicești am fi scutiți noi dacă am crede cu adevărat și am trăit acest verset. Toată judecata a fost dată Fiului, iar nouă nu ne-a lăsat decât ceea ce spune în 1 Corinteni 11 să ne judecăm noi înșine. Cine se judecă pe sine nu mai are timp să judece pe alții, zice Sfântul Ioan gură de Aur, să cercetăm în fiecare zi viața noastră și să lăsăm să judece viața altora, acela care știe cu precizie cele ascunse, adică Domnul Iisus. În versetul 23, Domnul Isus continuă să le spună iudeilor acestora, pentru ca toți să cinstească pe Fiul, cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Dumnezeu Tatăl a dat toată judecata Fiului pentru că prin această judecată să îndrepte, să desăvârșească pe toți cei care cred, și să-i aducă apoi la starea de a cinsti pe Fiul, la fel cum cinstesc pe Tatăl. Cei născuți din nou, cei care sunt îndreptați de Domnul Isus prin faptul că s-au lăsat judecați de el și s-au pocăit, pot să dea cinste Fiului ca și Tatălui. Ceilalți oameni nu pot face lucrul acesta. Nimeni nu poate cinsti cu adevărat pe Dumnezeu Tatăl dacă nu cinstește cu adevărat pe Dumnezeu Fiul. Și tatăl și fiul, în ceea ce privește cinstea și slava, sunt pe aceeași treaptă. Nicio deosebire. Să ia aminte toți cei care gândesc și cred altfel. Cine stă sub judecata fiului ajunge la acest mare adevăr. În cer, toate ființele dau cinste și slavă tatălui și fiului în mod egal, așa cum se vede la Apocalipsa 5 cu versetul 12 și la 4 cu 11. Deci, spune Domnul Isus, pentru ca toți să cinstească pe Fiul, cum cinsteți pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Cinstești cu adevărat o persoană când îi cinstești felul ei de a fi, gândirea și lucrarea ei. Când ajungi să cinstești cu adevărat pe Dumnezeu felul lui de a fi, atunci ai trecut cea mai mare piedică și anume eu tău, care se arată în familia ta, în gruparea ta religioasă și în neamul tău. Adevărata cinstire a lui Dumnezeu, deci, este atunci când ești de acord cu tot ce este Dumnezeu, cu tot ce face El. Cinstești pe Dumnezeu, tată numai atunci când cinstești și pe Fiul în mod egal. Este iarăși o dovadă văzută a cinstirii lui Dumnezeu când cinstești fără părtinire pe toți copiii săi, adică pe toți credincioșii care au făcut legământ cu Domnul Iisus prin credință în jertfa lui. Cinstea este o latură a iubirii. Cinstești pe cel pe care îl iubești. Toată judecata a dat-o fiului pentru ca toți să cinstească pe fiul cum cinstesc pe tatăl. Când te judeci cu adevărat, capeți judecată, Știi să deosebești lucrurile și nu pierzi valorile Lui Dumnezeu. Toată judecata este dată Fiului. Și noi, dacă suntem fii ai Lui Dumnezeu născuți din nou din sămânța Lui, primim lumină și minte sănătoasă ca să judecăm, fără greș, lucrurile și împrejurările. Abia atunci cinstim ceea ce este vrednic de cinste și iubim ceea ce este vrednic de iubit. În versetul 24, Domnul Isus continuă vorbirea pe această temă și spune, Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Viața veșnică, iată planul lui Dumnezeu Tatăl și a lui Dumnezeu Fiul, cu privire la noi. Domnul Isus a venit pe pământ ca să nimicească moartea care s-a evit în urma păcatului, a păcatului neascultării. Și dacă prin neascultarea de cuvântului Dumnezeu, a primului om, Adam, a intrat moartea în lume, prin ascultarea Domnului Isus, cel de al doilea Adam, a intrat viața, sămânța vieții în lume. Cine ascultă acum Cuvântul lui Dumnezeu și crede în Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos, are la timpul prezent, acum, are viața veșnică. Aceasta e condiția. E ceva de neînțeles aici? În versetul de mai sus întâlnim trei cuvinte pe care le-am putea numi legea credinței, și anume, ascultă, crede, are. Când sunt unite aceste trei în viața omului, înseamnă credința adevărată. Despărțite însă, ele nu au nici o putere. Experiența vieții noastre poate confirma acest adevăr din plin. Deci, spune Domnul Isus, cine ascultă, cuvintele mele, și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Ascultarea adevărurilor Lui Dumnezeu, fără credință, ne duce la deznădejde, pentru că ne pune în fața unor lucruri care nu ne aparțin sau ne îndeamnă să mergem pe un drum pe care nu suntem în stare să mergem. Asta face ascultarea fără credință. Acum, credința fără ascultare de întreg cuvântul lui Dumnezeu este o părere, este o închipuire, este o rătăcire a minții sau o credință de șartă pe care o au și dracii. Pentru că și dracii cred, ba, încă ei se și tem de Dumnezeu, dar nu ascultă. asta e credința fără ascultare de tot cuvântul lui Dumnezeu. Credința adevărată este numai aceea care urmează ascultării cuvântului lui Dumnezeu fără nici o abatere. Deci ne spune Domnul Isus cine ascultă cuvintele mele, și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Nu zice că cine ascultă cuvintele frumoase și impresionante, ci numai cine ascultă cuvintele Domnului Isus, fără a fi schimbate, acela are viață veșnică. Oricât de drag ne-ar fi un om și oricât de mult am iubit gruparea religioasă din care facem parte, dacă nu ne dau cuvântul lui Dumnezeu așa cum este... Dacă îl explică într-un alt fel care nu se potrivește cu litera și Duhului, să nu primim acel cuvânt. Este spre binele nostru veșnic. Iubiți ascultători, ne încheiem aici programul I-061. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi? În așa fel încât El să aibă slavă din toate acestea, iar noi o parte veșnică, o bucurie veșnică împreună cu El. Amin. Slavă-ți cântăm, e Domn slăvit, și ne închinăm că Tu ne-ai mântuit. Har tu pe har, din tine noi primim, Pe-al altar dorim să ne jertfim. Slavă-ți și și-n și-n primăveri, Slavă-ți cântăm căci tu ne dai puteri, Slavă-ți și-n plângi și MULȚUMIT